Скоро. Вже скоро воно заповнить увесь світ. Скоро воно пожере і мене, і сотні тисяч інших солдатів та генералів революції. І тоді, тільки тоді ми почуємо, як це звучить по-справжньому. По кістках. По кистках, по кистках.